Jag var ensam i studion, omgiven av gamla kassettband och kassettbandspelare och min farmors gamla mystiska orgel från 60-talet. Jag hade ingen att prata med. Jag var helt själv. Och det var då jag förstod. Jag ska göra ett sommarprogram. Mm. Jag heter Thomas Medelheim Melin och det här är mitt sommar. Jag sitter vid min farmors gamla Yamaha, en orgel från 60-talet och spelar lite grann. Jag har också en kassettbandspelare och en väldans massa kassettband som jag hittade uppe på vinden i mitt föräldrarhem. Jag tänkte spela några gamla låtar ifrån förr och jag hoppas att ni följer med mig på hela det här sommarprogrammet. Vi börjar med att Ta fram det här kassetten. Ska se. Det står fåniga ljud står det på det här. Och vi trycker väl in det och ser vad det är. Ja, det är nog jag själv som spelar där. Det var ju ett ganska häftigt litet riff- om jag hade haft med mig en kompis här i studion så hade jag kanske kunnat ha gjort någonting roligt av det, spela in en låt eller någonting, men jag tror att det räcker så där faktiskt. Jag tänkte ta och berätta lite om mitt ursprung också. Medelheim, det är ju ett gammalt släktnamn som har funnits i släkten sedan 1700-talet och bakåt, men inte framåt. Jag har tagit tillbaks det ifrån min farfars farfars farfars, farfars far. Han hette Nils-Erik Emanuel Medelheim och han var flottare och byggde den här stugan av en... Ja, jag sitter i mitt hem nu. Eh, det är en gammal stuga som de har byggt ut till en villa faktiskt. Men från början var det en liten, liten stockstuga som min farfars farfars farfars far Nils-Erik Emanuel byggde och han lär ha byggt den av en gammal flotte som han eh, liksom blåste till sjös med ja, det finns så många olika berättelser om det där eh, i en version som min farfar berättade så blåste han till sjös och sen så byggde han den där flotten och när min pappa berättade så är det att han först byggde en flotte och sen blåste till sjös. ja ni hör ju själva Legender, de är inte lätta att ha och göra med. Han lär också ha tagit med sig den första kokosnöten till Sverige. Och han döpte den till koko och gav den till min farmors farmors farfars farmor uh, i en bröllopspresent. Alltså han gifte sig inte med henne då, men när hon gifte sig då fick hon det i bröllopspresent. Med mig själv på farmors gamla orgel Så som farmor brukade spela den Ja, jag sitter här själv i den lilla stugan Och ja, ni behöver inte vara oroliga ifall ni är det Min gamla parhäst Anton Han, han har inte gått vidare till de sälla jaktmarkerna Och han har inte heller fått sparken av en gammal gubbe Som tyckte att han hade fula shorts Nej, det har inte hänt Och han har inte heller gått vilse i skogen det är bara så att han håller på att spara ihop pengar så att han kan åka på utlandssemester. Och det tar ju sin lilla tid. Det får man ju förstå. Men ni har ju mig kära lyssnare. Och eh, kära Patreons förresten. Ehm, ska jag ha den här ironiska rösten hela tiden? Jag kan inte ha det va? Ehm, jag, tänkte bara <laughs> jag tänkte bara att vi skulle ta det här lilla avsnittet med eh, låtar och grejer som jag hittar på gamla kassettband. Och det är helt enkelt låtar som inte är tillräckligt skämsiga för att vara skämskuddelåtar. Och inte heller tillräckligt bra för att vara demos som vi gör någonting av. Utan det här blir en slasktratt avsnitt liksom. Så välkomna till det. Men jag tror att vi ska ha mycket roligt ändå här i detta sommarprogram. Ja, vad tänkte jag på? Patreons, ja. Vi har ju fått nya Patreons. Välkomna så mycket. Tack så mycket för att ni ger oss pengar så att vi kan fortsätta göra podden. Det gör man alltså på patreon.com. Eh, snedsträckbeardshop alltså det stavas patreon.com snedsträckbeardshop där kan man ge oss en dollar, två dollar eller fem dollar och det har Josefin Salin som är min kusin gjort Gud vad det där rimmade bra, det rimmar så bra så att jag måste nog göra en eh, låt om det, eh, jag har ju lovat att alla som blir patrons och ger oss fem dollar i månaden, de blir ju snyggshelgon och de får en egen signaturmelodi, så det det ska vi försöka ta och rimma ihop, men eh, det behöver jag nog Anton till så att, eh, det får bli en, en annan gång. Men eh, Josefin, din eh, signaturmelodi is in the making. Ja, nu är det så här att den där brännpärsvalsen som jag spelade förut på Orgel... Just den... Den har jag faktiskt tagit och översatt den till moll. Den är ju en väldigt glad och sprallig truddelutt. En polka tror jag. En vals såklart. Brännpärs vals. Ja men i alla fall, jag har spelat den på piano och jag har spelat den i moll. Och då låter det så här. Brändpärs vals alltså, i moll. Vi, den fick en helt annan lyster i moll. Och brändpär fick en annan betydelse också. Ska vi, Det där var väl rätt kul. Ska vi göra det igen? Fast den här gången så tar vi en norska gamla eposet Viggen. Den låter ju så här på dragspel. Ja, så kan det låta. Men om man spelar i moll då? Och så, vad ska vi ta? Ja, vi tar väl piano igen. Det är det ledsnaste, mest allvarliga instrumentet. Eh, till det har jag min, eh, också en gammal parhäst. Det är Andrea Salin som spelar gitarr, i vanliga fall i mitt band Domino Majestic. Men nu spelar vi alltså på ett eh, ganska stämt piano. Här kommer alltså viggen i moll. Det blev ju nästan någon slags rysk stämning. Jag gillar det. Det är motigt och kärvt och det känns som att man äter frusna potäter någonstans i karelen. Mycket vackert. Tack för det, Andreas Alin på piano. Ja, vi spelade faktiskt tre händer. Han spelade eh, med två händer och jag spelade med en hand. Och så höll jag en öl i vänsterhanden. Så kan det gå till i ibland. I, i, i Nej, men ska vi ta och muntra upp oss med någonting somrigare och någonting gladare kanske? Här kommer en mp3 som jag har hittat på en gammal hårdisk. Ja, det är någon slags dansband som jag har gjort. Jag gjorde det faktiskt till en film, en kortfilm som heter Uppvaktningen. Den gjordes av Jonathan Norberg och den kan man leta rätt på på Youtube finns den säkert. Uppvaktningen alltså. Jag gjorde en dansbandslåt till den. Den skulle bara gå lite i bakgrunden medan huvudpersonen dammsuger och lagar bullar. Och det behövdes ingen sång till, men det hindrade inte mig från att sjunga in den ändå. <tryck> <tryck> Vet ni vad? Jag tror att det här är faktiskt en skämskuddelåt. Ja, jag tar och spelar en skämskuddelåt nu när Anton inte är här. Skämskuddelåten Kom, köp min lägen helt Den är inte fin men det duger jag. sånt den är och du kan köpa billigt För jag vill inte ha den kvar Jag måste köpa en tvåa Jag har växt på mig, får inte plats Jag kan inte komma in i hallen Jag är för stor för min lägenhet. Till något större Något som klär mig Något som inte ska bär. Kom, ska vi byta Kom nu och köp min lägenhet Kom, köp min lägenhet Alltså Anton kommer ju att döda mig för att jag inte spelar den här när han var med Men eh, det är så, that's how I roll Och det finns faktiskt mer skämskuddelåtar från min sida också Men det kommer dyka upp i ett annat avsnitt Jag tycker att det är väldigt roligt att ni lyssnar och att den här podcasten finns eh, Beard Soup Records är ett väldigt konstigt namn Och det var Anton som hittade på det Och det var jag som gick med på det, att kalla den det Um, men Beard Soup Records kommer faktiskt att dyka upp live på eh, Flottfestivalen i viskan. Det är alltså den 28 juli år 2018. Eh, då finns vi där och jag kommer bland annat vara ett. Eh, jag kommer ha ett sommarkryss där. Det kommer bli jättemysigt. Och jag kommer att intervjua idiotska vank podcast. Eh, då är de där i, i, i form av ett punkband som heter Animal Knights. Anton är ju såklart inte med då heller för då är han i Piteå tror jag och lirar på något slags företagsgig eller vad det nu var. Han spelar i coverband också så att, eh, han är en mycket upptagen man Anton. Ja men om ni saknar Anton så har jag faktiskt hans röst här på ett eh, kassettband- det är han och jag som sitter ute i trädgården. Jag tror att det är förra eller förra sommaren. Det är därför ljudkvaliteten är lite som det är också. För det här är ju utomhus. Och det är en låt som handlar om... Ja... Den är helt improviserad. Och den går så här. Vi kommer utgå från en kategori och en genre. Jag drar en lapp ur min imaginary box. På lappen står det VINDEN. mig. Ja, vad mystiskt det blev när den slutade så där plötsligt. En riktig cliffhanger. Mycket spännande och vackert. Ja, men vad är det nu för vacker musik som kom in här? Det här är ju Edvard Grieg som har komponerat Morgenstämning. Ja, den här låten den brukar jag använda i videos ibland för lite komisk effekt. Ifall man vill ha det lugnt och fridfullt och så helt plötsligt så kommer det in någonting. Och bara bryter av sådär, då blir det ju komisk effekt. Ja, man ska aldrig förklara varför någonting är komiskt och blir det inte roligt längre Men jag tänkte att vi skulle göra The Minor Treatment Även på den här låten Vi tar och gör om den här till moll Och så slänger vi in den i en gammal rullbandspelare Och så lägger vi på någon skräckröst Som improviserar fram någonting konstigt Om spöken och gastar Det är en kall midsommarnatt Mitt i Stockholms skärgård på en klipphäll står en liten flicka och försöker sälja grumme tvättsopa. Men ingen lyssnar. Hon skriker för full hals. Kom och köp grumme tvättsopa. Vi håller sjöar och hav och vattendrag rena med vår sopa. Men allt är förgäves. Runt om henne ser vi oljespill, döda fåglar och kadaver som flyter omkring. I den ena handen har hon tvättsåpan och under armen så har hon en död griskulting Hon viftar med armarna för att få allas uppmärksamhet ifrån helikoptrarna som svävar omkring henne Men ingen bryr sig om den lilla flickan på klipphällen Oljespillet står henne upp till knäna och hennes tvättsåpa har slutat att dofta av hav och sjöbris Det doftar nu bara av död, kadaver, blod Sniglar och olja! Köp tvättsopa innan det är för sent. Åh oh, herregud, det är ett väldigt, väldigt ovanligt avsnitt det här. Jag är själv i studion och jag har sömnbrist. Och det är nog bara bra, jag arbetar med det. Det är då man får de mest konstiga idéer Och jag är inte säker på att jag kommer komma ihåg det här avsnittet När jag väl vaknar upp imorgon Efter förmodligen elva timmars sömn Nu så ska vi bege oss in i kassetternas värld igen Jag bara tar ett på måfå och trycker in i bandspelaren Så får vi se vad det blir Ja, det ganska trevligt här jag antar att det är jag själv som spelare och det är kanske när jag är 13-14 och sånt där. På kassetten så står det 2002 och framåt. Det, det är allt. Det står 2002 och framåt och så är det fullt med en massa sådana här gitarrslingor. Som jag inte vet vad jag ska göra av men kanske blir det en låt någon gång i framtiden. Har du en låt eller en sån här gammal demo? Du som lyssnar, skicka in den till mig då. Skicka in den till mig och Anton så kan vi göra om den. Och göra den till en riktig eh, låt. Eh, ja, det, det där vet ni väl vad det här laget. Ifall eh, ni har en sån låt eller ett ljud, bara vad som helst. Då tycker jag att du ska lägga det i vår Dropbox. Den hittar du bland annat i beskrivningen till det här avsnittet. Men du hittar också på vår Facebook. Det är alltså Beard Soup som du söker reda på på Facebook helt enkelt. Vet ni om att vi har en Instagram? Det är bara att söka reda på Beardshoop där också. Där lägger vi inte upp så mycket saker men lite då och då uppdaterar vi. Det är väl framförallt Patreon som är det mest matnyttiga. Där, där finns det extra avsnitt. Har jag berättat att vi har extraavsnitt? Jag brukar tjata om det men så här brukar det låta i extraavsnitten. Det är alltid kul när en bräckpenna inte funkar så vänder man på pappret och då funkar den. Uh. Jävlar vad roligt det är, tycker jag. Jag har aldrig ritat ett får i mitt liv. Det här är typ det äckligaste jag har ritat någonsin, tror jag. Det har varit människohänder på det här fåret. Det är väldigt svårt att rita en bulle. Är det? Mm. Ja, det kan väl vara värt en dollar. Det är åtta kronor ungefär. Då får man tillgång till sånt där eftersnack liksom. Då ritar vi också teckningar. Men jag tror att vi ska sluta med det för det går så himla dåligt för oss att rita. Anton ritar bara snuskiga teckningar som jag blir eh, liksom lite bekymrad och röd i ansiktet av. Och eh, pennorna funkar aldrig. Så vi kanske ska göra någonting annat i extra extraavsnitten. Det, det återstår att se i framtiden. <skratt> Det, det här är ju helt sjukt. Medan jag håller på att spela in så har det faktiskt dykt in någonting i dropboxen. Men det verkar vara en färdig låt. Jag vet inte vad jag ska göra med det här. Det är en, någon som kallar sig Jonne Lo-Fi. Med låten ska det vara så här. Vi, vi kör väl den? <skratt> Ner. och det är bara jag som ser att allting håller på att gå åt helvete. Ska det vara så här? Ska det vara så här? Jag bara frågar. Ska det vara så här? Jag menar det måste väl ändå. Allting går att köpa i en vi kommers, men jag har inga pengar när jag in i som för evigt snurrar runt och runt och runt, medan jag bara pratas runt. Ska det vara så här? Jag bara frågar. Ska det vara så här? Jag men du måste väl så. så Ska det vara så här? kronor nu och bensinen den är ju ännu dyrare. Jag kan ju inte ens ta mig till affären. Ska det vara så här? Det är bara frågan. det vara så Ska det vara så här? Jonne lo med Ska det vara så här. Jag är hedrad att du ville lägga den MP3-an i vår dropbox, Jonne. Jag hoppas att du är nöjd med att vi spelade hela låten. Som sagt, har du fler låtar, det är inte bara till Jonne jag pratar nu, utan till alla. Har du någonting du vill att vi ska ta upp i podden, lägg det i vår dropbox. Eller bli med i Skäggsoppeklubben på Facebook. Leta rätt på oss, där har vi lite topplister och sånt där. Ja, hela det här programmet har ju varit ungefär som en hillning till podcasten Filer till kaffet som leds av Jocke Boberg. Eh, som jag för övrigt upptäckte långt efter att vi hade startat den här podden. Det, jag, jag upptäckte den här, det är alltså Filer till kaffet, det är en podcast som spelar massa konstig musik med folk som har skickat in låtar. Och ja, det låter ju som att jag har liksom stulit idén med att man ska ha en drop och skicka in låtar. Men jag upptäckte inte det förrän efteråt vi hade startat podcasten. Då gick jag online och kollade, finns det någon som gör redan det här? Ja, det gjorde det ju. Men de gör inte egna låtar då, utan Jocke, han spelar dem bara. Och tack så mycket till Jocke Boberg förresten. Han kanske inte lyssnar på det här, men jag vill tacka honom ändå för att han hjälpte faktiskt mig och Anton att eh, leta reda på det här gamla klippet. Det är från Kocka Burra TV. Det var ett tv-program som gick förr i tiden eh, på 90-talet. Ja, det är bara ett ljudklipp som Anton är väldigt förtjust i. Och det låter så här. En fråga mig inte varför men Anton är väldigt glad i det där ljudklippet. Det handlar om en flamingo som kokar kaffe och det finns en längre, det finns en längre version av det där också. Uh, ifall någon känner till det och sitter på en kassett, en VHS eller någonting som liksom har fångat hela det där ljudet ifrån Coca Burra TV om flamingon som kokar kaffe. Och skicka in det till oss. Alltså då skulle vi bli riktigt glada. För att vi brukar sjunga den där låten ibland. Och vi kan den inte riktigt. Men som sagt. Det var kanske något av ett långskott. Men den är rolig att lyssna på i alla fall. Vi tar den igen. En hur man kokar kaffe. Ja, mitt sommarprogram håller på att lida mot sitt slut och jag tänkte att vi skulle avsluta med en kassett. Det är faktiskt baksidan av den kassett vi lyssnade på förut när jag och Anton satt i trädgården och spelade gitarr och drack kaffe. Vi låter den här låten stå på och så tackar vi för oss. Det här är Drinking Coffee med Anton Alfredsson och Thomas Medelheimelin. Mm-hmm. Sommar i Beard Soup Records med Thomas Medelheim Melin. Du vet väl att alla våra avsnitt finns som poddradio på internet.